Але він із радістю приймав біль, допоки да поки той стримав потік думок. Не було нічого, лише твердий опір піску в боксерській груші та поштовхи, від яких йшла хвиля по руці й униз по нозі. «Джеб, джеб, джеб! Крос, крос, крос! Сильніше! Чи може він збити грушу із ланцюга, на якому вона висіла? Можливо! Крос, крос, крос, крос!»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 Майкл зціпив зуби і знову спробував відновити ритм. «Ти бачу, грушу гамселиш? Руки стали більші, як грейфрути, бо. Майкл знову зупинив похитування груші і запитав. «Чого ти прийшов?» «Може, вибачишся чи як?» «Ти найгівняніший брат у всьому світі, Майкл, ось серйозно!» Майкл запрещив очі і зітхнув. «Вибач». «Ага, а ну ще раз?»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 Вона тримала величезні садові ножниці в шишкуватих руках, розмахуючи ними без результату, на один із дубів перед торговим центром. Коли спантоличина стела замерла поряд, старенька пані махнула ножницями по небезпечній дузі, мало не чикнувши власну ногу, і простягнула їй руків'я. Вона вказала на стелу, а потім на дерево. Стела озернулася через плече, але, як вона й підозрювала, пані мала на увазі саме її. – Не думаю, що я…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 Судячи з виразу обличчя старшої жінки, вона все бачила. І їй було цікаво. На голові у неї промислились окуляри з округлими лінзами. Чорне волосся було стягнуте в тугий хвіст, хоча кілька пасом і вибилися із загального порядку. На ній були светри із орнаментом гусячі лапки і прямі зелені штани, як і в майкла, довкола шиї в неї висіла метрівка.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 Стела покірно підхопила скибочку та з'їла, удоволена солодким пощепуванням на язиці. Бабуся могихнула і далі шли села мангу. Стела коротко видихнула, відчуваючи, як розслабляються м'язи. Найбільше їй подобалося сидіти поруч із бабусею. Мовний бар'єр зводив потребу бесіди до мінімуму, чого Стелі й не треба було. Долинули останні ноти фур Елиз, і її дещо полегшило, коли кількість джерел звуку зменшилася від двох до одного.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 «Тепер це не їжа, а отрута якась», – принаймні так Стелі здавалося. Мама піднесла його собі до носа, принюхалась. «Та ні, пиріг як пиріг, ніякого біосфенолу». «Скло або пірекс набагато дорожчі, але безпечні», – вгавала Стела. «Чому ніхто не пояснив цього Майкловій мамі? Вони хотіли, щоб вона захворіла?» «Я завжди цим використуюся, жодних проблем». Його мама закліпала і притисла до грудей накривку від контейнера.